Bona nit, són dos quarts de vuit i això és Ràdio Metropol. Tres dies sagnant les canonades dels jardins, preparant les botes, mirant-nos un trepitgem per no prendre mal i preparant les cadenes del cotxe per si les mosques, però al final res de res. El temporal que ha deixat mitja Catalunya i tota Europa sota la neu ha passat de llarg, tot i que els nostres carrers estaven més salats que un bacallà d'Islàndia. Això sí, des de Madrid, que sí que han patit els efectes de la nevada, entenen que com que Madrid és blanca, tothom té una pista d'esquí a la porta de casa seva. Avui és dimecres 13 de gener de 2010, i que us parla Albert Segura en el desè Ràdio Metropol de la temporada. One, two, one, two, I comencem aquest primer programa de l'any saludant a la Norma Vidal. Molt bona tarda, Norma. Hola, què tal? Doncs molt bé, i relaxat de festes, com ha anat això? A mi molt bé, i a tu? Sí, no, no, molt content, el reis s'han portat bé o què? Sí, bueno... Però què vol dir, bueno? Bueno, més o menys... Oh, no t'han agradat? Home, no m'han regalat, no sé, un viatge a Tenerife, per exemple. Un guardió a la Bargadà està molt maco en aquesta època de l'any normal. També, també, també. I tu què? T'han regalat moltes coses? Home, doncs sí, sí, la veritat és una cosa perquè no em perdi i una indumentària molt, molt, molt, bueno, molt campiona, Exa campiona ah, podríem dir. Sí. Com no l'Albert sempre treu les samarretes del Barça i el Barça per les converses, eh? Clar que sí, sempre que es pot. En fi, aquí a Montcada comencem amb un ple molt especial. Doncs sí, un ple molt especial perquè a partir de la petició de la plataforma antiincineració es centrarà única i exclusivament en l'autorització ambiental que otorga la Generalitat a l'ASLAN per poder cremar substàncies com llots de depuradora i utilitzar-ho com a combustible. Aquesta opció ha aixecat molta controvèrsia en els darrers anys a la ciutat perquè els veïns asseguren que incrementarà la contaminació atmosfèrica a la ciutat i sobretot al barri de Can Sant Joan, provocant afectacions respiratòries. Això se li suma el fet que cada dia s'acumula un munt de pol procedent de la cimentera en aquest barri, fet pel qual els veïns estan força farts de l'activitat de l'empresa. Per altra banda, sembla ser que l'Ajuntament també s'havia posat una mica en contra ja des de fa uns anys, concretament 11. Doncs sí, que l'afegir tot això, com dius, que l'any 1999 l'Ajuntament es va posicionar en contra de la incineració a la ciutat i, per tant, l'autorització a la cimentera trencaria amb aquesta postura. I a la cimentera en si, a l'Aslen suposo que hi ha una mica de també problemes entre si. Doncs a la indústria el que es defensa és que hi haurà menys emissions contaminants que les que hi ha actualment. El cantó més fos, que és el dels treballadors, que aquesta setmana han deixat sentir la seva veu perquè tenen pot d'acabar el carrer. Això ho ha explicat en declaracions un cada ràdio la presidenta del comitè d'empresa, Conxi Jiménez. Com a treballadors de la empresa és la defensa dels iots de treball. Evidentment, després, si s'ha de valoritzar o no, això ja ho dirà la Generalitat i negociaran negociarà la empresa o aquí, en qui sigui. Nosaltres el que defensem són els llots de 300 famílies directes i e indirectes que treballen aquí a, a l'empresa de Moncada. Doncs ja ho sabeu, demà dijous a dos quarts de vuit del vespre a l'Ajuntament hi haurà aquesta protesta. Que inicia, per cert, el barri de Can Sant Joan una hora abans amb una rua que al principi ha d'acabar al carrer Major. Norma Vidal, ens veiem demà i creix que ve, si et sembla. Molt bé, vinga, adeu. A pel·lí que vagi bé, Déu. I ara seguim amb música, amb molt bona música de la mà d'un grup que acaba de néixer. El que sentim de fons és Speak to Devil i és el tema de presentació de The Steel Horse Band i amb qui parlem el seu cantant Josep Pérez. Josep, molt bona tarda. Hola, bona tarda. En Josep Pérez, que per cert, qui sigui fidel, l'oient del nostre programa, no d'ara sinó el primer que vam fer, reconeixerà aquesta veu eh, per, bueno, no sé, per personatges com per exemple en Maroto, que és, un, és una d'aquestes coses que algun dia hauríem de tractar, no Pitu? Eh, o, o Josep? Va ser, va ser una, una etapa una mica fosca. Una mica obscura, no?, del teu passat, eh, abans de ser cantant. Sí, sí, sí. Val, val a dir que també vas compaginar, la, posar veu amb amunt cada ràdio, amb també fe de cantant, perquè en aquell moment també et dedicaves també al món de la cançó, però no al pur estil country. No, no, no, no, estava més aviat dedicat al tema de la vertent de l'orquestra. I parlem del country perquè, em val dir-ho, en Josep és el cantant d'un grup que es diu Estil Horse Band, que té dues possibles traduccions, oi que Sí. Eh... Bé, bueno, hi hauria la traducció literal, que seria agafar l'estil que hauria de ser i pos que és cavall, o sigui, la, la banda del cavall de ser, o bueno, agafant, com deien a aquella època, ja als Estats Units, quan van començar a fer el ferrocarril, que li deien el, el cavall de ser. Mm. Escolta, i aquesta migració de, de l'orquestra al country dona't bé i, i sobretot per què aquest nom, perquè suposo que dins del món del country deu haver-hi molts noms per escollir i tinc entès també que al principi tenia un nom pensat però al final s'ho heu de cantar per un altre El nom des d'un principi que es va escollir era, era aquest, per la banda no? a part hi ha un altre projecte en acústic que, i l'Own Riders, que és, és un duet simplement però el nom de la, de la banda des de bon principi ja, ja és aquest i bé, bueno, aquest canvi cap al món del country és l'única que única i exclusivament. A mi, que sempre m'havia agradat molt el rock and roll dels anys 60, 50, 60, el Chris Presley, etc. Eh, hi ha molts cantants, com per exemple el Chris Presley, que tenen uns principis que tenen molt a veure amb el country, i que Cash. Llavors és, és com una evolució eh, lògica, no? Et comença a agradar el rock and roll i comences a sentir altres tipus de música i, i descobreixes... Eh, això tan desconegut que és el country i, i bueno, t'hi acabes enganxant és una música que la veritat és que a mi m'ha arribat molt i, i bueno, d'aquí ve aquest canvi i moltes ganes de fer algo que realment t'agradés. Mm -hmm. Això sí que és veritat va haver una època, l'època Coyote Dax i companyia, que sembla ser que el country es va com d'alguna manera popularitzar que la gent ho tenia més a prop però realment els qui de debò us agrada aquest estil més enllà del Coyote Dax que et pot agradar més o menys ja ho porteu tant a dintre que això es veu reflectir també en la vostra indumentària Exacte, sí, bueno aquí a Catalunya hi ha molta afició per... no tant pel, pel country com a música sinó per pel que seria la indents, la part en la que Balla. llavors ja es podria dir que hi ha gent més interessada en el tema del ball que en el tema de la música però bueno, precisament pel tema del ball, com que per ballar es necessita música eh, s'aconsegueix una miqueta entrar en el tema de fer conèixer la gent alguns cantants que realment valen molt la pena ja, realment allà als Estats Units hi ha músiques que són molt, molt bons mm -hmm. I escolta, on et podem, com us podem seguir? Com podem saber on actueu? On podem veure actuacions vostres? Aviam, de moment la banda és nova, és de nova formació, vam tenir una primera actuació que va ser amb un honky-tonk, així és com es diuen els locals de, de, de country, d'aquesta Cerdanyola, estic ubicat a la del Vallès, uh -huh. es diu Lookenback. Penso que el més fàcil és adreçar-los amb, amb una pàgina que es diu... Uh, que és www.country.cat uh -huh. i en aquí pues, uh, trobaran links a tots els locals que hi ha arreu de Catalunya uh, que estan més aviat concentrats a la, a la província de Barcelona uh -huh. totes les bandes de música country que tenim uh, quantes A nosaltres, singularment, cap al bon temps, espero que tinguin cosetes, que estan encara per tancar, uh -huh. però bueno, podrem donar novetats o bé al grup que tenim de, del Facebook, el qual només han de buscar pel nom de la banda, que és Skrill Horse Band, o bé a, a través del canal de YouTube, en el qual està penjada la, aquesta primera actuació, i el canal de YouTube es pot localitzar com a, tot en anglès, D, amb TH, Steel Horse Band, tots junts. Perfecte. Doncs Josep Pérez, molta sort amb aquest nou grup, Steel Horse Band, que segurament a tothom que li agrada el country també li agradarà, i sobretot també molta sort amb aquest conjunt de propostes que es poden obrir de cara a la primavera, que de ben segur, quan arribi el bon temps i també en totes les sales que hi ha al nostre país, segur que teniu un forat per, per donar-vos a conèixer. Això intentarem. Molt bé, que vagi bé, Josep. Yes. -siau. Deu siau Adéu-siau. Out there i any nou, vida nova, però tot i així les mateixes pel·lícules a la cartellera Sergi Galle, molt bona nit i dic les mateixes pel·lícules a la cartellera perquè continua havent-hi Avatar continua havent perquè ho han de fer no porta gaire setmanes no, però tot i així s'ha convertit en la segona pel·lícula més taquillera de la història porta ja recaptat 1.300 milions de dòlars que no són pocs no són pocs, és una borrada quan els ells cabren diuen, si estic fent de la pel·lícula en 3D i tal li deien, quant costarà? 300 milions i diré, ala, ah, ala, animal, d'onde vas? Pues mira, ja porta 1.300. I aquí ho vam parlar, que es, es deia que possiblement seria el gran fiasco del 2009. Qui va ser? Qui va dir que era el gran fiasco? No ho sé, ho vam comentar, que no sé on deien, que potser seria un fiasco perquè s'havien gastat masses diners, tal no sé què, però en fi. Les dades eh, en rematem. Segona pel·lícula més taquillera de la història, però el més interessant ben, eh? no és que sigui la segona més taquillera, sinó que la que va per davant seu, la primera, quina és? Sí. Titanic. I Titanic, qui la va dirigir? James Cameron. Així podríem dir que James Cameron és la persona més rendible del món del cinema. James Cameron té ostent el rècord d'haver fet tres vegades la pel·lícula més cara de la història. O sigui, ha trencat tres vegades la barrera dels 100 milions, després del 200, ja dels 300. Estem parlant de Terminator 2 amb l'altre? Sembla no, que sí. Diré que sí, però no ho segur. Mhm. <sí> Es un tio que em sembla apostat molt fort uh -huh. i aquesta vegada ja hi bueno, la sụtid, van rodor to. Soc que la pel·lícula tom diu, "Jo no l'havís, eh?" No, jo t'en havia dit, Sergi, que et ha d'estar la pel·lícula molt bé, no? Tu persona eterna que no ha vís aquesta pel·lícula. És molt fort perquè al home del cinema no ha vist aquesta pel·lícula. Jo es que a vegades tinc menys ganes. Bueno, clar, és que si tothom va passant per la cara i ho entenc, no també. A matar, vale? O si sigui, no, deu no, però 5, sí sí. De va una fase que tenia moltes ganes. Ves a va arribar i vaig dir, "A palo?" Després ja aquí i oh, ganes, quines ganes?" Després, ara que ara ja no estava tothom i doncs pensa una cosa, si l'has d'anar a veure en 3D, sobretot, perquè... Sí, ja, però això, si has d'anar a veure una pel·le en 3D, és que no val la pena. Escolta, Sergi, una pregunta, perquè per exemple, fa poc ha sortit a la venda App, que em consta que tu ja la tens... Sí, la tinc. Uh, per què no es comercialitzen DVDs en 3D? Que cal una pantalla adequada i un projector adequat. Uh -huh. Ara bé, dels Estats Units, aquí no ho sé, els Estats Units uh, es venen pel·lícules en 3D, en, en Blu-ray, uh -huh. el format aquest. Primer, perquè, o sigui, el Bueno, és que no sé com funciona. Però segurament el Blu-ray, com que té una major qualitat, sí que permet la diferenciació aquesta de, de, dels, dels colors. Jo estic unes ulleres de, de, de, de sol. Sí, sí. Des d'aquestes de 3D, no ens doncs, pots veure I, de fet, eh, una persona que té un Blu-ray, en casa seva té un tinglal de, de cinema, però no, cinema no, però, bueno, una pantalla gran i tal, sí, sí. i va comprar eh, aquella tan dolenta, un Valentín Sangrient en 3D. Mare de Déu! I venia amb les ulleres i tot, i de les poses, i veu. No veus l'efecte real de 3D, però sí que es nota una mica el... De fet, si, si et gastes molta pasta i et poses un, un, una sala ben ben parida una pantalla adequada o a la distància de que recreessi i el poses exactament allà on toca el projector, el pots veure 3D igual que el cinema. Mm -hmm. De fet, la Disney està treballant molt bé, d'això, eh? Home, és que és el futur, vaja. Bé, el futur. Deien va a ser el futur i no, no ho serà. Sí, home, sí, ja ho veuràs. Dintre cinc anys, aquesta pel·li tècnicament estarà passada de moda. Bueno, dintre cinc anys sí, però jo ja dic que en menys de dos anys veiem pel·lícula i futbol en 3D, ja ho veuràs. Jo què sé, jo, jo, hi ha pel·lícules de fa 30 anys que es poden veure avui i són bones. Oh, clar. En canvi, mira't, per exemple, Titanic, que serà més avui. I canta com un almer. Sí, no, hi ha cosetes que fallen, fallen. I, bueno, i Troia ja, quan va sortir a ja la dolenta. I bueno, aquesta ja no la vaig arribar a veure, però bé. Molt dolenta, molt dolenta. Escolta una cosa, Sergi, i si seny ninyos ja el que ve al cinema, et deixo escollir una pel·lícula de la cartellera perquè me'n parlis bé. Una, perquè, ah, perquè te'n parli bé, sí. no, jo volia parlar d'això del Holmes. Ah, i no em va bé. No, no, Per què, aviam. No, és, que és una pel·lícula de Guy Ritchie. Ro I Robert Downey Jr., si no m'equivoco. Robert Downey Jr., que és un molt bon actor. Uh -huh. El director és Guy Ritchie, saps sí. què és el Guy Ritchie. No, la veritat és que no tinc el plaer. És l'exmarit de la Madonna. Ah, sí, home, i tant. El de Barridos por la María. Té eh, eh, Acerdos y Diamantes, uh -huh. va casar amb la, amb la Madonna i la Valía, i ara que s'ha separat va fer una pel·lícula que es diu Proc enroló. Mm. I què passa amb Gay Ritchie? Ging? Visualment totes les seves pel·lícules són molt interessants, però són per desmesurades. O sigui, I són absurts, hi ha un pilot d'històries que es comencen a barrejar, vull dir, tens moments boníssims, i després tens moments supercutres. I dius, Ai, això ara aquí, com, com, com, com ho menjo? I Sherlock Holmes serà igual. També serà el mateix, o sigui, serà igual que totes les pel·lícules de Gary Ging. Violència, uh, camera lenta de saco, imatge digital, Drogues, violència i para de comptar. En 3D? No, espero que no. No sé, droga en 3D, tio. Droga en 3D? De fet, Roll, bueno, és que a mi gairebé totes les pel·lícules de Richie m'agraden, eh? Però totes són d'aquest gènere que estan bé, però hi ha moments de tot. Hi eh? uh ha -huh. bons moments patètics. Doncs molt bé. Això que comença a metres, o les cartelleres estarà a partir de divendres, o quan? Això a partir del dia 15, sí. No, 15. Doncs molt bé, Sergi Calle. I la cinta blanca? La cinta blanca? És sí, molt més complicada, eh? Perquè ah. la cinta blanca és una penida americànica, eh? Segurament serà la pel·lícula guanyarà els Globus d'Or, el mira pel·lícula la setmana que ve, ja parlarem. Uh -huh. I bueno, parlo dels orígens, a més del de, de, de, de maltracte dels nens. Uh -huh. Doncs escolta, dimecres que ve parlem del Globus d'Or vale, va. i de com de com està la, la porra també, la preporra als Oscar perquè els Globus d'Or marca molt el camí cap als Oscar. Quatre dies als, als Goya, també. Als Goya. Bé, la setmana que ve, premis, d'acord? Sí. Doncs molt bé. Sí, la setmana que ve. Apa-li, Sergi, que vagi bé. Oh! I com fèiem l'any passat, al 2009, ara és moment de saludar la nostra companya, Laia Llobet, que ens explicarà una mica quines són les propostes del cap de setmana. Laia, molt bona tarda, bona nit. Hola, bona tarda, Albert. La Laia, que per cert, aquest cap de setmana, en la seva, diguéssim, d'èria per conèixer món, s'ha anat a passar el cap d'any ben lluny d'aquí, amb l'agrupació TZ. Si no estic mal encaminat, has anat a passar fred per Europa, oi? He anat, exacte, he anat a molt fred. He anat a, a Polònia, a una ciutat de Polònia que es diu Poznan. Uh -huh. I sí, sí, han passat molt f però estat una experiència molt i molt bonica. L'hem passat a Brussel·les i aquest any cap a, cap a Polònia passa més fred. Exacte. déu nhi Ganes de passar fred tu les que tens, perquè aquí també n'hem passat, o sigui que suposo que la tornada tampoc no ha estat tan xucant perquè amb les temperatures que hem tingut fins avui, ara el doncs, matxavi segur en parlarem d'aquí una estoneta, però però hem quedat escaldats. Tot i això, aquest cap de setmana, per molt fred que faci, segurament molts de nosaltres això de quedar-nos a casa tancadets veient la tele i a la vora del foc, no ho farem. Intentarem donar un vol per la per la nostra terra, per Catalunya. Què és el que ens podem trobar aquesta de setmana, Laia? Mira, aquest cap de setmana, a part d'estret, ens podem trobar diverses coses a fer. Mm -hmm. Tenim el Passebre de Vivint de Corbera, que encara, que encara està... Que encara es fa, és el més antic de Catalunya i, de fet, doncs, mira, si no hi hem anat, doncs, és un bon lloc que, que seria bé visitar, no? O sigui, aprofitant, ara que han passat festes, aprofitar ara que potser ha baixat una mica el volum de gent que hi passa per allà. Exacte, no hi haurà tanta gent, potser és el bon moment, no? Mm -hmm. D'altra banda, recordar que uh, aquests sigui diumenge, dia 17 de gener, és la festivitat de Sant Antoni Abat, que és el patró dels animals. Uh -huh. A moltes poblacions de Catalunya es celebra aquesta diada i, bueno, carros i animals no surten al carrer. Llavors, um, bàsicament a Falcet, us ho expliquem a Falcet bàsicament perquè em fan una cadena especial. Mm, això sí, la neu us ho permet, eh? Deixem-ho clar, perquè tal com estan aquests dies a Falcet, poca broma arribaria allà, eh? Val, ah, no jo. Si poden, ara ah, si ens l'encamisada. L'encamisada, què és això? Doncs mira, el, el dissabte anuncia la festa no? davant camisada uh -huh. i el que fan és que Carles i Cavalleries es reuneixen davant de l'església i es fa un pregó. El diumenge es fa la benedicció dels cavalls i d'altres bèsties i eh, es fa també un esmorzar davant de l'església. Uh -huh. La gràcia d'aquesta festivitat és que homes i dones del poble es basteixen amb roba de l'època i tots van amb camisa, amb la... Amb la de retina catalana, que uh -huh. és bonic de veure també per això. I bé, la passada seguirà un ordre mostricte, allà són els estrictes, i passaran primer els dimonis de foc, eh, passaran la banda de música, els casos petits, els grans, les cavalleries petites i les grans, i per últim la, el Sant Antoni, no? Uh -huh. És interessant d'anar veure, amb bastantes coses. Sí, sí, doncs mira, és una bona proposta per cada setmana. D'altra banda, seguim amb, amb Sant Antoni Bat, a Vilanova i la Geltrú també fan els tres soms, i a Caldes també. Bueno, són dues uh, dues referències que us però hi ha molts altres. Molt bé. Què més tenim? D'altra banda, més a prop, del 15 al 25 de gener, i encara està llarga, uh -huh. són les festes de Sant Sebastià, a Mata A Mata de Pera, ben, ben a prop d'aquí, eh? Sí, la pena anar-hi. Uh -huh. Què es fa? Uh, es comença el dia 15, és a dir, el divendres amb una gran timbada. Sí, aquí són una mica bèsties i, i fan alguna un pi, oi que sí? Exacte. El dia ja cap al dissabte, al matí fan el reptil general de campana i es dona la, la festivitat per oberta. El que es fa també és una fira d'artesans, una fira d'artesans al matí, i a la tarda, que és el que tu dius, es troben tots per baixar el pi. Uh -huh. I què vol dir? A sí. doncs que cada nen i del poble agafa el seu pi i el baixa a Cal Valdiró, que és el no sé si de les plaques, uh -huh. i allà el que es farà és el diumenge i a cara d'endemà s'escurçarà el pis, se'l se deixarà ben net i el plantaran al mig de la plaça. Uh -huh. Per què el plantaran? Perquè més endavant es el concurs infantil de Green Pirates. Uh -huh. Aviam qui és capaç de pujar fins al de tot el pis i tocar un pernil que hi ha del de tot. El més ràpid és el que se l'endú. Se l'emporta, eh, el pernil? Sí. Mm, doncs escolta'm, és una, bona, és una bona proposta, com a mínim, per anar a el cap. Jo no, no m'atreviria pas a pujar un pi, un pis escalant-lo, però escolta, com a mínim anar-ho veure pot ser curiós. Per anar veure, i tant. I ja en dic, sí, uh, ja, que ara cap de setmana següent ja hi haurà l'Opis-Bi Solemna de Sant Sebastià, però bé, bueno, això ja ho explicarem, en tot cas, el cap de setmana següent. Qui estigui interessat, ja sap, una proposta per aquest cap de setmana, eh, pot ser interessant anar a veure com baixen aquest pi al planten a mig de, de la plaça. Així que, bé, jo m'opunto perquè segurament és el que faré aquest diumenge. Jo no hi descarto tampoc, ja si puc, m'hi passaré. No doncs mira, encara ens trobarem allà. <ríe> Molt bé, Laia, ens veiem dimecres que ve o potser diumenge. Fantàstic. Vinga, que vagi bé. Igualment. Adeu-siau. I la notícia d'aquesta setmana, per suposat, ha estat el temps. Xavier Segura, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. I anem rapidets perquè quan diem notícia és que ha vingut carregat, perquè tot i que aquí no ha nevat, com dèiem a l'editorial del programa, sí que ha nevat a tot Catalunya i també a tota Europa. Sí, sí, ha estat increïble, una onada de fred excepcional, que si ve des d'aquí la veiem amb, bàsicament amb fred, sense precipitació, uh, si mirem a Lleida, Tarragona, deu ni do deu nhi dols els efectes, eh? Uh, vam acabar l'any amb una situació ja de per si una mica rara aquí a Catalunya, que són les pertorbacions atlàntiques que ens portaven aigua, i a principis de gener ens va vindre aquesta onada de fred que va començar a Europa, i és que Europa, els dies previs que fes fred aquí, déu nhi les nevades i el fred que van patir, sobretot a zones de Polònia, Alemanya, França, Regne Unit, increïbles, les, imanes, les imatges per satèl·lit del Regne Unit, es veu tot el país, totes les illes, de color blanc. Mhm. Uh -huh. Una cosa molt excepcional i que sí. els experts diuen que feia anys que no passava. Uh -huh. uh, encara ara, dia d'avui, hem entrat a, ara mateix fa moment a, a les webcams de Londres i al High Park, el famós parc de Londres, uh -huh. estava encara amb, amb amb clapes de neu. O sigui que... El vell mig de Londres, sí, sí. El vell mig de Londres. En què aguantir, ha de fer rasca. Sí, sí, el fred persisteix, no se'n va. I tot aquest fred que estava a Europa va rebutar cap aquí a Catalunya, de ple, i vam tenir temperatures excepcionalment baixes, que que, vaja, que no passàvem aquí dels 5 graus, dels 4, i temperatures clarament sota zero durant tota la nit, uh -huh. uh, 1, 2, fins i tot 3 sota zero a algunes zones d'aquí, de Montcada i Cerdanyola. Aquí al Vallès no hem vist nevar, però diuen que algun floc sí que s'ha escapat. Sí, sí, sí, aviam, vam... el dia que havia de nevar, perquè havia de nevar un dia, el, el, el dia 7 i 8 havia d'acabar nevant, uh -huh. fins i tot es parlava d'alguns gruixos aquí, fins i tot, eh, a Montcada, però, finalment, contra de temperatures, va nevar molt al sud, però aquí va venir una massa càlida, no, no va donar perquè navés i just quan la temperatura estava per nevar, no va nevar, no va precipitar més. És a dir, vam tenir molta mala sort en aquest sentit, i això sí, muntanyes de Montserrat, la Mola, el Montseny, fins i tot el Tibidabo, han vist neu, i Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do la neu del Montseny, que, que semblen els Pirineus, i encara a Sant Llorenç, de a Sant Llorenç, al massís de Sant Llorenç, mm -hmm. a la vola ah, encara es veu a, allà dalt de tot, es veu clapes de neu. Alguna, o sigui... Sí, sí, alguna mica de neu sí que ha quedat al cim. Sí, sí, és, és és una onada excepcional. I que, que vaja, que realment podríem haver vist neu per tot arreu i al final s'ha doncs, quedat a les parts més altes de les muntanyes. Mm -hmm. uh, el fred ha continuat molt viu aquest cap de setmana. Mm, fins i tot, aquí no, però sí que a Madrid, per exemple, han tingut nevades bastant fortes el diumenge a la nit que, que van deixar un col·lapse impressionant amb tots els nens sense anar a l'escola, tota la comunitat de Madrid i moltes zones de, de la resta de la península que van patir els efectes fins i tot al País Basc a cota zero. Veiem imatges de la conxa de Donòstia plenes de neu i, i la gent allà doncs, passant-s'ho bé, fins i tot a Sevilla. Sevilla que mai neva, feia 50 Sevilla. anys que no ho feia i aquest any ha nevat. És a dir, mm -hmm. Catalunya està de mala sort, o més ben dit, el Vallès està de mala sort. Sí, que Catalunya ha quedat colgada sota la neu, i en racons com per exemple Falset, que l'hem pogut seguir aquests dies, que mm. deu nhi do com ha quedat, i Prades també. Prades, Prades, increïble, estem parlant de... el divendres al vespre es contaven metre, metre vint de neu. A mm -hmm. uh, Falset, tota la zona del Priorat, uh, fins i tot de l'Ebre, es va veure nevar a la de Mar, a uh, Portaventura, Tarragona, a moltes zones del sud... Mm -hmm. I gruixos que encara ara, sort que, que ha plogut i ja no, ja no hi ha aquests gruixos, però fins dilluns, dimarts va haver molts problemes que totes les calçades glaçades i els nens sense poder moure's perquè molts pobles encara estaven aïllats. Mm -hmm. És a dir, una situació excepcional, però que ja s'acaba. Ah, ahir encara teníem temperatures clarament sota zero amb tots els cotxes i camps gelats, però però vaja, aquestes temperatures ja han reculat, han pujat i és que ara tenim altrealtra cop situació eh, atlàntica. Què significa això? Jo vol dir doncs que venníem ara bens al nord fins i tot nord-est que ens portaven precipitació però a la zona sud però ara tenim situació de ponent eh, fins i tot sud-oest, fins al sud-oest que vol dir això doncs que les perturacions venen de l'oceà Atlàntic s'apropen a Catalunya i ens deixen l'aigua més residual però deu nidó al el... El dimarts van haver precipitacions, fins i tot gruixos de neu, a zones de 1.000-1.200 metres al, al Pirineu Occidental. Però ja et dic, temperatures que han pujat per aquests vents del sud que tenim de l'Atlàntic, una situació més temperada, més britànica també s'ha de dir, perquè precipitació durant tot el dia i, i temperatures més suaus, i és la dinàmica que continuem per demà dijous. Demà dijous continuem amb aquesta situació de vents d'Atlàntics, amb precipitacions que fins i tot poden ser una mica abundants en algunes zones del país, com poden ser el, el sud o el Pirineu i el Prepirineu. Uh -huh. Però, vaja, serien precipitacions que serien continuades, però en algun moment podrien haver estones de pausa i, i que a poc a poc doncs, vagin... Aquesta pluja d'anar fent, no? Sí. Va plovent, la terra va tregant, va molt bé pels conreus, pels boscos, i, i, vaja, sembla que aquesta situació es mantindria fins al divendres del matí, però a partir de llavors, les precipitacions s'anirien ja de bon matí a primera hora i entraria una falca anticiclònica. Algú se'n recordava de les minves del gener? Algú Algun sona. Algú sona, doncs, és l'anticicló, el típic anticicló del gener. Uh -huh. Doncs ara, per fi s'instal·la, per fi s'perdió alguna cosa, perquè voldríem una mica de sorpresa, sí que el vellés, però vaja. Uh, ja és raro que hagi fet el temps del gener, normalment són minves de gener, anticicló, però és la situació que ens espera per tot el cap de setmana. Només al bassa nord del Pirineu i a zones de Ponent, diumenge, poden tenir precipitacions, però vaja, la situació és, temperatures amunt, Màximes del voltant de 10 graus, amb mala visibilitat, això sí, amb alguns ulls prims el cap de setmana. Mínimes que voltaran als 5 graus, és a dir, pujen bastant, entre 5 i 10 graus. I anticiclò cada moment sembla que es voldrà mantenir per la setmana que ve, Albert. Mhm, mm doncs molt bé. Doncs això significa que com a mínim podrem anar amb maniga curta, eh, que sí. No. Sí, maniga curta comparat amb aquests dies, però però farà fred, farà fred, però, mm. ja. Comparat amb el d'aquests dies, sembla que estiguem a les Canàries. Perfecte. Dos molt bé, sí. Xavier Segura, ens veiem dimarts que ve amb més novetats sobre el temps. Això mateix, vinga, Albert. Que vagi bé, adeu-siau. Adéu. I fins aquí el Ràdio Metropol d'aquesta de setmana que un cop més us hem ofert Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Calla i Laia Llobet i Albert Segura en una de les setmanes més fredes que hem viscut en el poc camí d'hivern cada moment hem recorregut. La fredor del temps acompanya amb la desaparició a poc a poc dels llums de Nadal que vulguis o no donaven una sensació de festa i de caliu però que com tota etapa ha arribat al seu final i ara toca mirar endavant i amb una dada la propera festa Setmana Santa així que preteu els cinturons que fa pujada. Avui us deixem amb un tema dedicat a una persona estimada que fa poc ens va deixar que tingueu una molt bona nit. de cuando el cielo va perdiendo su color quedo a solas con las espumosas que me mandan su rueda, ni un lejano barquichuelo que mirar, ni una blanca gaviota sobre el mar. Yo tan solo recordando la aventura que se fue, la aventura que en sus brazos amoros olvidó. Bajo el palio sonrosado de la luz crepuscular Mirando al mar soñé que estabas junto a mí Mirando al mar yo no sé qué sentí Y acordándome de ti lloré la dicha que perdí Yo sé que ha de tornar y sé que ha de volver a mí cuando yo esté mirando al mar.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 Mira bon vol. Radio Metropol FM.tk